Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak barestua. <totipen> Bueno, ba, e, udalaren e, tartera goaz, e, gaur, e, bueno, elorzolo kiroldegiaz e, itz egin behar dugu. Bertan, e, ba, kiroldegiko arduan behar dugu. Josecho, kaixo egunon? Keixo berdin. Zemotzen no? du? Ondo, samiarko, lanpiskat egiten. Lanpiskat, ezta? Bueno, bai. harteko urte berri hon, talako gauzak. Berdin. Bueno, e, eskaintza berriak dituzue kiroldegian eta prezio bai. aldaketakin, ezta? Bai, bai, bai batzu bai, e, bueno, eskintza barria, bueno, e, lengo e, gaunetan egin bat, eskintza bat, e, ama bosteunean zehar, ba, nez eta pasatu den, ba, bueno, komentatu, e, zen, ba, bueno, sarrera berezi bat, merkeagoekin e, bazkide guztientzako e, ba, termetako ordu sarrera bat. E, nahiko harrera ona izan du du, merkeago izan du eta, bueno, eman digu, oportunia da, ba, jende asko zenu eta etortetzenak, agarizti xamartzen lako ba, bueno, ikusteko, eta berkustetzen bueno, zaioen, eta pura behitiko behintzat. Uh -huh. Eta gero, hori pasarenean ja, hori urtarrilean, aspalitik genuen kezka txiki bat e, termetako sarrerak, termetako bazkideekin. E, bazkideak egin nituen indibiduala eta familiarra. Eta ordun hasi dan jare genun EP mugat. Orduak sei ordu hilean pasaber zituen. Orrun zen, indibidualak berak egiten zituen 6 orduak eta familiarrak egiten zituzten zen harremasteak edo semeala bat. Ordun gero pasaginean muak kentzea eta mugaria jartzea, ordun batzuk ejatu zian, joder, gu berdinak batzuk bihartu dugu bakarra izanik eta besteak eta hortiken sortzen da aurten erabakiatu dugu, eh indibiduala, bazki indibiduala dianak, therma, termolodikoak, eh oraindikute dute 18 e, euro. Eta uh -huh. familiarrak oita zortzi, ozak erreba jaintzaile. leno berdin zian, eta jakin da, babakarri diela, ba, bueno, merketu egin dugu. Ja, jendea deitzen nahi da eskertzeko batzuk, eta, bueno, hortaz e, uste eta asmatu dugu gula ere, bai. Hortik uh -huh. angeo, Josexo, jendea igual gehi animatuko da? E, bai, hori da, hori da, hori da, hori e, da, bai, bai, bai, bai. gero, ez da egite, pixkate ikusitare e, e, ere moten ulikoa eta kiroldegia e, ustartuz bilak, Bilan kostoare ateatzen mahez zute, jo, da oso kosto, ba, desiente da, bainan e, aldunantzako bintzat ez dagoelako, beste olako, e, e, nore zango nuke, ofertarik, ez? Aiko. Zatik, kan, bila gehi txutare, hori euro bat eraten da, eta dukazu saltzea kioldegi guztian, kermetak erabili nahi zun guztia, eta gero hori eta da, ez, baino, batzuk, aldutena bintzat, importantea da, eta bat, oiek, eh? indibiduloiek, leheno, hori eta sortzi euro patu aurten, hori di, hemen sortzien utzi diegu. Jakin ez, behar bakarri dira eta besteak erabitzen dutela eh, ordu mugagabe eh, familia guztiak, senarremazteak eta semea alabak. Mm -hmm. Bueno, e, ze inberdu, e, erritarrak e, bazkide ikegoro? baskiqueko ba eh pasa uh -huh. eta bueno e, bere argazkia eta karneta identitatekarri eta hemen itzen dugu eh guztia lapuntatu nahi badu bai kursilotara ere bai eta bueno arteman eta uh -huh. e, ilero da e, ilero pasatzen dugu quota eta behean esplikatu gote quota prezioak eta hemen kontrolean esplikatzen die porra sistema baliodun eta, eta kursillo bat nahi uh -huh. nahi izan egin ba hor hemen ditu da este informazio guztia hoyesan oh, berrun e, ikastaro ezberainak ete Bai, bai, bai, dauzkago, e, eh, gaina hasi ja, igerik e, eta, oso marcha honean ere gazteekin ere, aurrekin daeltuakin ere bai, gero aerobik eta spinning, eh, uh -huh. eta saloidantza ere bai, eta gero aparte, ba bueno, Leno herrien ja sortutakoen taldeak eta bere monitoreak haiek honekari genitun hasieran, eta hiek dauzkate bere monitoreak eta dia, ba bueno, yoga dutenak, gimnasia ere bai, gimnasia elduentzat ere bai, kenpoka ere bai, e, judo ere bai, kapoeira ere badago, gimnasia ritmikoa. Pilates, nik eta aukera, nahikoa badauela, aukera oida. atzeko bintzak. ez da esateko bai hartu nire aukera ik ez da hori bintzak. Oida, oida, oida. Takiko gaztentzak ere badaude, saskiboli taldea, igirik eta taldeare hor dago sartzeko, areto futbolare hiru ekipo badaude, eta bueno, kero, fisioterapia eta osteopatia zentroare hor dago. Eta nahi duen duntzako, eh? Hortaz gaine, Jose, txo, urtarrilean bai. kiroldeiko bazkide dienak eh, matrikula ez hori de degu, ori da? Hori da, jarri e, dugu, hori da, hori da, hil jontan, a ber, pixka jendea animatzeko beste lagutza bada, ez zetik eh, matrikula edesiente zen, eta, puz, eindu, a ber, animatzeko gutxinez, eta urtarrilean bazkideitzen dienak eh, matrikularik ez dugu, obratuko. Uh Hume, bueno, eh, bai. gehori, esan berdugu, eh, eh, eremu termoludikoare hor da hola, parelpistak eta gainontzeko, eh? ere baitare, baitare. baitare. Bai, beteko ba, dako piscina kiera. Bai, e prezio hortan sartzen dako piscina. Udara guztiko e sarrera guztiak oda kopisinetan disfrutatzeko. Ba, ba, bueno, e berrikuntza batekin e zen urtea, bueno, eh erosorokiroldegiko erabiltzaileek egutegi proposamena ba, ba, ba egin zuten eta, bueno, ezik nola ba, geatu zen asuntua. Hor ba, ba. so. bi aukera lehenoz gendun e abustuan hiru astei itzen genen e kiroldegia, gauko hemen obraketa egosek baino menorjendea batzuk kejatuzent ziren eta azken ere eginun aurten jartzea eh un nati ki bajarri ta hiru aste ez auki jarria hor bakoitzak bere eh aukera egiteko ez De, ba aukera bazen orain arte bezala jarritu e, agustuan hiru hiru aste itzi edo bestela agustuan hiru aste eta uztaila eta abuztuan arratsaldean 10 bukatu beharrean arratsaldeko 8etan bukatu mm -hmm. eh ordun eh gehiengoz gaine porgolea esaten den bezala aukeratu dute abuzuan bi aste itzi eta e, uztaila ta agustuan bi ordu lenago histea Mm -hmm. Orduazkenean ordututan berdingoaz eta azkenean auker hori esartu dugu egutegi berria. Eta batematek esaten badu, eh, jo, bak nik bestea nahinuta ez yeah. enu mozkatu, ba bozkatzek aukera eduki denu, ba, hori ba, da, hori e? da. Hiru aste edukienu hor eta prentsan eta jarri genun eta yeah. badakiz batzuk ja ge, ge, izan izango dira. Jode Jakin, baina, mañabuno. Eske gañe que lengua decente estan duta. Gañe estan gazen erritza erdi hola baina ez diferentzia handia eta <coughs> bueno, eh, gu ke amo lo ba, horta o eta gausa egiteko, ba bueno bi aste abuztuan eta Uztaila ta abuztua arratsaletan 8etan nistea. Bueno eta kiore e, hor dago, lehen urtean hasi zen esperientzi pilotu gisa eta ban, badirudi badiru di indarrean dauela ohasoaldeko e, erabiltzaileek beste kiroldekitako bai. erabiltzaileek igarelekua erabiltzeko baite, aukera utela. Baite ere bai hoi da e, bueno hitzarmen e, bat sinatu zuten ohasoaldeko udala udalan artean, la udaren artean. Eta bueno, erabaki zuten, ba, bueno, e, e, kiroldegio bateko e, bazkidea beste kiroldegia jutea daukala, baina bakarrik erabiltzea dauka piztina, piztina eremoa moa bakarrikan. Mm -hmm. Eta bueno, ba, jendea lezoko jende batzuk etortzen dira, e, bestetan, e, ez da tokatu leiteke oiatzungo bat horretan e, lanean aitzea, eta momentan jode, ermaten dute e, boltsa o hiru asteako juten ez ari hilabeteko lana daukatan, eta bueno, momentu batean juten ez horretako e, kiroldegi da, alderantziz. Horretako e, mm -hmm. bat horretako bat horretako bat aitzea, eta aprobeitzatzea. Bueno, ahidea, ez da, movimentu ahondirik eh, sortzen nahi, baina, bueno, bai, da bere movimentu hor da gota, aukera hor daukate gutxenet. Mm -hmm. Bueno, amaizte goztak izosege jo esan nahizun o? Ez, bueno, eh... Zerme e, buruz, denik uste, pizkat ikutuguna dagoen, situazio krisi xa honi, eta pizkat, siko sis pizkat esartzen uste, daid eta, bueno, zerme e, eta zitri egin ez, ba, bueno, oso proposadiela, aproposadiela eta onura garriek esan dudute, bintzat, mehikuak eta hori, eta, bueno, eta, da jutzenak, hor daudela, ez? Eta, ben, prezio hetxerronek ingutxinez, eta, bueno, beste, esan ere, e, e, abendu enengen bezala beste olako formozio e, batzuk edo, ehingo ditugula, e, e, prezio mefkiago kintz jendea, probatu ik Bai. Eta sartzen nahi diuten psikosisoi ahztutzeko leku egokia da. Bai, tare, bai, pizkarrelajatu ta pizkata parkatzeko, eh, mm -hmm. e, eta hori, eh, kezka horiek pizkat. Mm -hmm. bai, bai, Ba, Josecho, mila mila esker ba, eta urrengo arte. Vale, zoidetzetikan eskerkezu. Bai, ajo.